Negyedik fejezet. A majmok. A fenség sűrű erdejében, úgy egymérföldnyire az óceántól, az öreg kercsák, a majom, dütőt ajtékozva csapott szét az övéi között. A törzs fiatalabb tagjai a terebélyes fák magaságaira szöktek fel, hogy elkelőjék a tomboló haragját. Inkább életüket kockáztatták a vékony gajakon, mint sem, hogy az öreg kercsák szeme elé kerüljenek szokásos, féktelen öröngési rohama idején. A többi hím a minden irányába szétszóródott, de addigra egyik őjük csigolyáját a dühöngő fenevad már összeroppantotta. Az egyik szerencsétlen fiatal nőstény rosszul kapaszkodott meg a magaságon, megcsúszott a keze, és nagyot puffanva zuhant a földre. Majdnem kert csak lábainál. A hím vadüvöltéssel egy darab húst tépett ki hatalmas fogaival a nőstény oldalából majd addig püfölte a fejét a vadállat egy letört gajjal, míg pépesre nem verte a koponyáját. Ezután Kalát leste, aki fiatal kölkével éppen most ért vissza táplálékszerző útjáról. Fogalma sem volt arról, hogy az óriás hím milyen állapotban van, de társai éles hangú figyelmeztető kiáltásaira hirtelen, mint az őrül próbált meg biztonságos helyre rohanni. Ám kert csak szorosan a nyomában volt. Annyira szorosan, hogy el is kapta volna bokáját, ha egy kétségbe esett ugrással lát nem veti magát az egyik fáról az igencsak távoli másikra. Kockázatos dolog volt ez, és a majmok is csak nagyon ritkán életveszélyben vállalkoznak rá. Az ugrás sikerült, de amikor Kala megragadta a másik faágát, hirtelen nagyot rándult a teste. A nyakába görcsösen csimpaszkodó kiskölök szorítása meglazult, és a következő pillanatban azt kellett látnia, hogy az aprócska teremtés harminc láb magasból pörögve-forogva bukfencezik le a földre. Kala rémületében halkan kiáltotta magát, és figyhet a kercsák részéről fenyegető veszedelemnek eszeveszett iramban a kicsi mellett termet. Mire azonban az ölébe vette a parányi összetört kis testet, abba már nem volt élet. A földön ülő halk szűkölésével kicsinét siraton őstént most már kercsák sem próbálta megháborgatni. A kölyök halálával az ő dőrahama is hirtelen elmúlt. Kercsak a király hatalmas termetű majom volt. Súlya elérte a 350 fontot. Rendkívül alacsony homloka erősen hátrahajlott. Véredes, apró szemei közel helyezkedtek el durva lapos orrához. Füle nagy és vékony volt, de kisebb, mint az a fajtájára jellemző. Ádász természete is hatalmas ereje miatt lett a törzsfeje, amelybe húsz évvel korábban beleszületett. Most, hogy erejének teljébe volt, bármerre kószállt a roppant erdőbe, nem akadt olyan majom, aki elmerte volna vitatni jogát az uralkodáshoz. A többi nagyobb állat sem merészelte soha zaklatni. Az öreg tántor, az elefánt volt az egyetlen dzsungelbéli élőlény, aki nem félt tőle, és ő volt az egyetlen, akitől Kercsák félt. A tantor rátombitált, az óriás majom társaival együtt hanyat homlok rohant a magasba, a faágok második emeletére. Az embersabású majmoknak ez a törzse, amely fölött kercsák, vasmarokkal és vicsorgó fogakkal uralkodott, úgy hat-nyolc családot számlált. Mindegyik család egy-egy felnőtt hímből, annak nőstényeiből és azok kicsinyeiből állt. Összesen úgy 60-hetven majomból. Kala a legfiatalabb felesége volt tublatnak, vagyis egy betört orrnak nevezett hímnek. Kala gyermeke pedig, aki anyja szemmel az zúzta magát halára, első gyermeke volt, lévén a nőstény mindössze kilenc-tíz éves. Fiatal kora ellenére nagy és erőteljes állat volt. Pompás, arányos termetű példány, akinek magas, gömbölyű homloka nagyobb intelligenciáról tanúskodott, mint amelyel a legtöbb fajtája béli rendelkezett. Itt többek között az anyai szeretetre és anyai fájdalomra való képessége is igen fejlett volt. De azért mégiscsak majom volt. A hatalmas, bősz, rettenetes fenevad ahhoz a fajtához tartozott, amely közeli rokonságban van a gorillával, de annál intelligensebb. Intelligenciája meg a gorillákéhoz hasonló ereje révén a legfélelmetesebb fajnak számított az ember rémülettel vegyes tiszteletet keltő elődei között. Amikor a törzs tagjai látták, hogy kercsák dühé elszállt, lassan leereszkedtek lombos rejtek helyéről. Úgy folytatták különféle foglalatosságaikat, mintha abba se hagyták volna. A kölykök a fák, bokrok között játszottak és hangszúroztak. A felnőttek közül némelyek hasonfekve nyúltak el a talajtborító elhalt és korhadó növény szőnyege. Mások földre hullott faágakat, és nagyobb földgöröngyöket fordítgattak fel a kis rovarok és csúszómászok nyújtott a csemegék után kutatva. Más majmok a közeli fákon keresgéltek gyümölcsöt, magvakat, kisebb madarakat és tojást. Egy óra elteltével csak összehívta őket, és megparancsolta, hogy kövessék a tenger felé. Ahol a növényzet engedte, a földön haladtak az óriás elefántok csapását követve, mert csak is ők voltak képesek, jártukba, keltükbe utat törni a bokrok, liánok, kúszó növények és a fák egymásba gabajodott szövjepényén keresztül. A majmok esetlen mozgással haladtak a földön. meg megtámaszkodtak csukott kezük új percein, és úgy lendítették előre testüket. Amikor azonban alacsonyabb fákon folytatják útjukat, mozgásuk sokkal gyorsabb lett. Ugyanolyan fürgén lendültek tova egyik ágról a másikra, mint rokonaik, az apró majmok. Kala egész úton a keblére szorítva vitte magával csöpnyi halott kölykét. Nem sokkal múlhatott dél, amikor felértek a tengerpart fölé emelkedő domborulat tetejére. Ennek tövében állt a kiskunyhó, ahova kert csak igyekezett. Sokszor látta ugyanis, hogy a fajtája béliet miként lelik halálukat a kis fekete keltette hangos dörej által, amelyet a bámulatos, barlangba lakó furcsa fehér majom tartott a kezébe. Kercsak feltette gonosz agyában, hogy megszerzi azt a halátoztó szerkentjűt és átkutatja annak a titokzatos odunak a belsejét. Rettenetesen vágyott már arra, hogy fogait belemélyezhesse annak a különös állatnak a nyakába, aki egyszerre volt gyűlöletének és félelmének tárgya. Ezért gyakran jött ide törzsével felderíteni a terepet. Az alkalomla várt, amikor majd a fehér majom védelmezője a kis fekete bot nélkül jelenik meg. Az utóbbi időben már tartózkodtak mindenféle támadástól. Sőt, még attól is, hogy megmutatkozzanak előtte. Ez idáig akárhányszor csak megpróbálkoztak kiesművel, a kis bot mindig eldörögte a maga halált hozó üzenetét a törzs valamelyik tagja számára. Ez alkalommal nyoma sem látták az embernek a környéken. A magasból kémlelődve azt is megállapították, hogy a konyhó ajtaja nyitva van. Lassan, óvatosan és nestelenül lopakodtak a dzsungelen keresztül a kis konyhó felé. Egyik őjük sem morgott vagy üvöltözött. A kis fekete bot megtanította őket arra, hogy csendben maradjanak. Egyre közelebb és közelebb nyomultak, majd végül kercsák se odalopva az ajtóhoz és bekémlelt. Két hím haladta a és kala a kis halott kőkével. Az odu belsejébe megpillantották a különös fehér majmot. Fejét kezébe temetve félig meddig fekvő helyzetbe nyúlt el az asztalon. Az ágyon egy vászonnal letakart test hevert, a kis bölcső felől keserves csecsemő sírás hallatszott. Kercsak nesztelenő belépett a kunyhóba. Teste ugrásra készen feszült meg. Zsong létul abban a pillanatban hirtelen felriadt és szembenézett velük. A szemellé táruló látványtól minden bizonyal jeges rémület fogta el. Három hatalmas hím majmot pillantott meg az ajtón belül. Mögöttük pedig egyre újabbak nyomakodtak befelé. Hogy hányan, azt sose tudta meg, mert a pisztolyai a bejárat mellett fügtek a falon a puskája mellett, és csak ebben a pillanatban rávetette magát. Miután a majmok királya elengedte a maga tehetetlen testet, amely egykor John Clayton, Greystock lordja volt, figyelme a kis bölcső felé fordult. Kala azonban megelőzte, és még kercsek előtt felragadta a gyereket, és kiszökött vele az ajtó. Egy magas fán keresett menedéket. Amikor Lady Alice élő kis magához vette, saját halott gyermekét az üres bölcsőbe fektette. Az egyetemes anyai érzés, amelyet a halott magzat nem volt képes többé táplálni, az eleven gyermek sírására újult erővel lobbant fel lelkében. Az egyik terebélyes fa magaságai között keblére szorította a sivalkodó kisfiút, és az az ösztönös érzés, amely épp úgy a hatalmába tartotta ezt a nőstényt, mint egykor a törékeny és szépséges édesanyjának lelkét, nos ez az érzés, az anyai szeretet átsugárzott a csöpny ember gyerek nyiladozó értelmébe. A kisfiú elhallgatott. Ezt követően az éjség segített leküzdeni a köztük lévő távolságot. Az angol lord meg az angol lédi fia szopni kezdtek ala az óriás majom emlőjét. Ez alatt a vadállatok óvatosan átvizsgálták a különös udú belsejét. Megbizonyosodván arról, hogy Clayton meghalt, kert csak figyelme most az ágyon fekvő vászonnal letakart valami felé fordult. Nagy elővigyázattal emelte fel a lepel egyik sarkát. Amikor megpillantotta alatta a női testet, durván letépte róla a takarót, és hatalmas, szőrös kezével megragadta mozdulatlan fehér torkát. Egy pillanatra belemélyeztette ujjait az asszony hideg húsába, de aztán rájött, hogy az már halott. Odéblépett, hogy a szoba berendezési tárgyait vegy eszemügyre. Többé nem is törődött sem Lady Eliz, sem Sir John tetemével. Mindenekelőtt a falra akasztott puska ragadta meg a figyelmét. Ez volt az a különös haláltoztó villámbot, amelyre hónapok óta vágyott. Most azonban, hogy a hatalmába kerítette, nemigen volt bátorsága kézbe venni. Óvatosan közelített a hosszúkás micsoda felé. Minden pillanatban felkészülve arra, hogy homlok meneküljön, ha az hirtelen megszólalna. Tudata mélyén azonban valami assukta a fenevadnak, hogy a villámlóbot csak akkor jelent veszélyt, ha hozzáértő valakinek a kezében van. Még így is csak jó néhány perc múlva tudta rászánni magát, hogy megérintse. Járkált előtte fel a szobába, fejét ide-oda forgatta, egy pillanatra se tévesztette szemelől az áhított tárgyat. Hosszú karjait oly módon használta, ahogy az ember a mankót. Hatalmas testét minden egyes lépésnél jobbra balra himbálta. A majmok óriás királya ide-oda ingázott. Közben fenyegetően morgott, és egyszer-egyszer felülvöltött az anna fültépő hangon, amelynél rémisztőbb kevés van az egész dzsungelben. Kisvártatva megállt a puska előtt. Lassan felemelte hatalmas kezét, és már-már már megérintette a fegyver fényes csövét. Aztán újra csak elkapta onnan, és folytatta az izgatott járkálást. Olybá tűnt, mintha az óriás fenevad rettenthetetlenségének fitottatásával és vad üvöltözéssel próbálna meg annyi bátorságot gyűjteni, hogy a kezébe merje venni a puskát. Ismét megállt. Ezúttal sikerült engedetlen kezét odakényszeríteni a hideg vashoz, de szinte azonnal el is rántotta tőle. Újra kezdte a nyugtalan kerengést. Ez a különös ceremónia még néhányszor megismétlődött, és csak minden alkalommal magabiztosabbnak mutatkozott. Végül a fenevad lekapta a puskát a falba falbavert kampóról, és izgatottan szorongatta a markában. Tapasztalván, hogy nem esik bántódása, Kercsák közelebbről is szemügyre vette a fegyvert. Megtapogatta egyik végétől a másikig, bekémlelt, feketén ásító csövébe, Végig fogdosta az irányzékot, a závárt, a puskatusát, és végül a ravaszt. Eme műveletek alatt a kunyhóba lévő majmok egy kupacba üldögéltek az ajtó közelében. Főnöküket figyelték. Többen kintülekedtek és lögdösödtek, hogy egy-egy pillanatra láthassák, mi folyik odabent. benn. Kercsak hirtelen a ravaszra évet. Fülsiketítő durranás hallatszott a kis szobába, mire az ajtónál és az ajtón kívül figyelő majmok rémült idekezetükben egymás hegyén hátán kezdtek el menekülni. csak maga is megrémült. Rémületében el is felejtette félrehajítani az ijesztő lárma okozóját, és amikor az ajtó felé iramodott, még mindig ott szorongatta a fegyvert a kezében. Amikor keresztül vágtatott az ajtónyíláson, a puska célgömbje beakadt a befelé nyíló ajtó szélébe, és akkor átrántott rajta, hogy az a menekülő majom mögött nagy erővel vágódott be. Kercsak a kunyhótól kicsit távolabb megállt. Észrevette, hogy a puska még mindig a kezében van. Úgy hajította el, mintha vörösre izzott vasdarabot szorongatott volna. Soha többé nem próbálta megtalálni. A dőrrenés sok volt primitív idegeinek. Legalább azonban meggyőződött arról, hogy a rettenetes bot, ha békében hagyják, teljesen ártalmatlan. Jó órába telt, mire a majmok újra rá tudták szánni magukat, hogy a kunyhó közelébe merészkedjenek. Amikor végre erőt vettek magukon, legnagyobb bosszúságukra azt tapasztalták, hogy az ajtó nem csak, hogy becsukódott, de olyan jól be is van zárva, hogy semmilyen erővel nem tudják kinyitni. Az ügyesen kifundált retesz, amelyet Pléton készített az ajtóhoz, kercsak távozás akkor a helyére ugrott. A majmok a masszív rácsa ellátott ablakon keresztül sem tudtak többé behatolni a kunyhóba. Kis ideig még a környéken kóboroltak, majd visszaindultak oda, ahonnan jöttek, a fensík sűrű erdejébe. Kala egyetlen egyszer sem ereszkedett le a fölre örökbefogadott fogadott kis gyermekével. De most kercsák szólt neki, hogy jöjjön ő is a többiekkel. És mivel nem érződött harag a hangjában, az anyamajom a földön termett, majd csatlakozott hazafelé tartó társaihoz. Azokat a majmokat, akik megpróbálták szemügyre venni különös kicsinyét, kala vicsorgó fogakkal és halk vészjósló morgással kísért fenyegető szavakkal késztette meg hátrálásra. Amikor biztosították róla, hogy nem akarják bántani a gyereket, megengedte, hogy közelebb menjenek, de azt azért nem, hogy meg is érintsék az oltalmába vett csecsemőt mintha tudta volna, hogy kicsinye mennyire gyenge teremtés, és tartott volna attól, hogy társai durva kezükkel kártalálnak tenni benne. Még valamire ügyelt, ami pedig nagy megpróbáltatásokat és fáradtságot jelentett a számára. Emlékezett saját kicsinyének halálára. Ezért egyik kezével, akárhova is vette útját mindig görcsösen magához szorította úgy gyermekét. A többi csemete anyja hátán utazott. Apró karocskáikkal jól belecsimpaszkodtak szőrös nyakába, lábokat pedig átkulcsolták anyjuk hóna alatt. Nem így Kala. Ő a keblére ölelte a kis Lord Greystockot, és a gyermek kezecskéjével megkapaszkodott az új anyja hosszú fekete szőrzetébe. Kala szemtanúja volt annak, hogy milyen iszonyú halállal halt meg a gyermeke, amikor leesett a fáról. Ezt nem akarta többé megkockáztatni.